פרק מ"ג ועתה כה אמר ה' בוראך יעקב ויוצרך ישראל אל תירא כי גאלתיך קראתי ושמך לי אתה כי תעבור במים איתך אני ובנהרות לא ישטפוך כי תלך במו לא תיקבע ולהבה לא תבער בך. כי אני אדוני אלוהיך קדוש ישראל מושיעך. נתתי חופרך מצרים כוש ושבע תחתיך. מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאומים תחת נפשך. אל תירא כי אתך אני ממזרח אבי זרעך וממערב אקבצקה. אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי, הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ. כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב, יצרתיו אף עשיתיו. הוציא עם עיוור ועיניים יש, וחירשים ואוזניים למו. כל הגויים נקבצו יחדיו ויאספו לאומים. מי בהם יגיד זאת וראשונות ישמעונו.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 ואין בכם זר, ואתם עדי נאום אדוני ואני אל. גם מיום אני הוא, ואין מי ידים מציל, אפעל ומי ישיבנה. כה אמר <קורא> אדוני גואלכם קדוש ישראל, למענכם שלחתי בבילה, והורדתי בריחים כולם, וחסדים בו אוניות רינתם. אני אדוני קדושכם, גורא ישראל מלככם. כה אמר אדוני, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה, המוציא רכב וסוס, חיל ועזוז, יחדיו ישקפו בל יקומו, דעכו כפשתה חמו. אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו. הנני עושה חדשה, עתה תצמח, הלא תדעוה, אף אשים במדבר דרך בשימון נהרות. תכבדני חיית השדה, תנימו בנות יענה, כי נתתי במדבר מים נהרות בשימון להשקות עמי וחירי. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל, ולא הבאת לי שאלותיך, וזבחיך לא כיבדתני. לא העבדתיך במנחה, ולא הוגעתיך בלבונה. לא קנית לי וכסף קנה, וחלב זבחיך, לא הרוויתני. אך העבדתני בחטאותיך, הוגעתני בעוונותיך. אנוכי אנוכי ומוחי פשעיך למעני, וחטאותיך לא אזכור. אז תראי נשפת יחד, ספר אתה למען תצדק. אביך הראשון חטא, ומליציך פשע ובי. ואחלל שרי קודש, ואתנה לחרם יעקב וישראל לגידופים.